și în și pe pământ, mi tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va anunță, iubiți ascultători, deschiderea programului I096 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 38 din Evanghelia de Loan, capitolul 7. Din acest verset am avut câteva gânduri cărora le vom adăuga și pe cele de astăzi. Mai înainte de aceasta însă vă citesc însă o scurtă poveste din folclorul țărilor orientale, intitulată Judecătorul cel și ret". Spune că unui om i-a pierit odată din casă punga cu bani. S-a dus omul la judecător și a spus Domnule, azi noapte mi s-au furat banii, în casa mea locuiește multă lume și nu știu care dintre vecini este vrednic de dispreț. Judecătorul a greit toți cei ce locuiesc în casa ta să vină la mine la răsăritul soarelui și am să-ți arăt hoțul. Dacă s-au adunat cu toții la judecător, acesta a zis, Iacă, îi dau fiecăruia dintre voi câte un bețișor de trestie de aceeași mărime. Mâine dimineață să mi le aduceți înapoi, dar să știți, bețișorul celui care a furat banii va crește peste noapte cu un deget mai lung decât toate celelalte. Înspăimântându-se, hoțul a prins să se gândit cum l-ar putea înșela pe judecător. S-a gândit, el s-a tot rudit și pe urmă și-a spus A, știu ce am să fac. Am să scurtez bețișorul meu tocmai cu un deget. Are să crească peste noapte și o să fie deopotrivă cu celelalte." De dimineață au venit cu toții la judecător. Toți aveau bețișoarele la fel de lungi, unul singur însă avea bățul cu un deget mai scurt decât celelalte. Iată cine a furat banii," a zis judecătorul și a poruncit ca hoțul să fie vărât în închisoare. Vedeți, niciunul din ceilalți, care erau cinci stiți, nu s-au frământat peste noapte și nu și-au făcut probleme, pentru că ei erau curați. Acesta însă, care săvârșise o faptă neleguită, era cuprins de frică și de spaimă, a trebuit să muncească să-și facă la planul și la socotel cum să se eschiveze de la adevăr, ca până la urmă, totuși să se dea de gol prin însăși planurile și socotelile lui. Vedeți, așa este și cu omul. Câte vreme a stat curat și cu minte în grădina Edenului și ascultat de Dumnezeu, se întâlnea în fiecare dimineață cu stăpânul cerului și al pământului și avea părtășie cu Dumnezeu. Cât de minunat trebuie să fi fost. De îndată însă ce am luat din fructul oprit s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, s-a ascuns. Domnul Dumnezeu a venit cam fiecare dimineață în răcoarea zilei să se întâlnească cu el. Și când l-a căutat, nu l-a mai găsit. L-a întrebat, l-a strigat, Adame, unde ești? M-am ascuns de tine. De ce? Păi mi-era frică. De ce ți era frică, nu cumva ai luat din pomul oprit? Și el în loc atunci să fi spus, da, doamnă, iartă-mă, uite, am făcut-o, am greșit. El zice, a, păi stai puțin să vezi că femeia a făcut treaba asta. Nu e o femeie, cu alte cuvinte, tu ești de vină că mi-ai dat femeia și uite, ia m-am biat. Vai, el a făcut la fel ca hoțul acesta dacă hoțul acesta ar fi ridicat pâinile și ar fi spus, domnule judecător, am greșit, ar fi putut găsi multă milă și înțelegere la el, că de multe ori cei care recunosc greșeala găsesc milă și înțelegere. Cu cât mai mult ar fi găsit Adam. Dar Adam și-a făcut socoteala ca hoțul ăsta, lasă că fac eu ceva. Și-a început, prima dată și-a făcut niște frunze de smochin, crezând că aceea pot să-i acopere goliciunea, Frunzele acestea de smochini reprezintă toate lucrările prin care omul crede că poate ajunge el în cer. Prin pomeni, prin posturi, prin mai știu eu ce. Dar se vede că Adam era tot gol pentru că de aia s-a și ascuns cu frunzele lui cu tot. Pe urmă, dacă nu i-a mers asta, la fel ca hoțul a încercat alt. Și de data aceasta a aruncat vina pe femeie. Dar așa după cum hoțul acesta s-a prins în însăși minciuna lui și a ajuns în închisoare, tot așa și bietul om s-a prins în însăși și retlicul lui, pentru că n-a vrut să recunoască și a ajuns în închisoarea păcatului și a morții, unde din nefericire a tărât întreg neamul omenești după el. Din această închisoare nu este scăpare decât într-un singur fel, adică să facem cum a făcut Domnul Isus. Domnul Isus, deși nu era vinovat, și-a luat asupra lui vina. Cu cât mai mult noi care suntem vinovați să spunem am greșit, și atunci vom căpăta iertarea Tatălui în numele Fiului, vom fi izbăviți și vom putea duce o viață de oameni fericiți și liberi începând de aici, de pe pământ și până în veșnicie. Te rugăm, Doamne Tată, cere să binecuvintești și ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu o lumină tot mai clară asupra sufletelor noastre, făcându-ne să înțelegem că singura cale a fericirii noastre este să venim înaintea Ta să recunoaștem că suntem nefericiți, să recunoaștem că nu putem face nimic pentru izbăvirea noastră și primindu-l pe Domnul Isus Hristos să-ți aducem ție slavă și laudă, iar nouă bucurie veșnică, amin! cine are putea să-ți te iertare Pentru păcatul tău cel mare? cine are putea, cine are putea, Iisus Dumnezeu? Ce reface El are putea? el ar putea. Numai Isus, el singur poate să ne facă parte de viața fericită cea de după moarte împreună cu Dumnezeu, pentru că numai El vine din locurile acelea, și El ne poate aduce viața. El însuși viața și calea de ajungere în locul fericit. Iubiți ascultători, suntem deci în fața versetului 38 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 7, unde Domnul Isus spune Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Frații mei, să nu primim nimic de la nimeni, nicio învățătură, fără mărturia limpede, a scripturii. Să nu credem nimic dacă Scriptura nu ne dă o dovadă puternică și ușor de înțeles. Să nu luăm nicio hotărâre și să nu săvârșim nicio lucrare decât pe baza luminoasă a Scripturii. Scriptura este cartea vieții, cuvântul vieții de fiecare zi și pentru toate lucrurile. Cine crede în mine, cum zice Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Nu este vorba aici numai despre credința în Domnul Sus ca persoană istorică, ci despre credința care îl recunoaște ca pe Fiul lui Dumnezeu, care a plătit prețul răscumpărării pentru tot ce este pierdut, ca pe Cel care este prezent în toată clipa și în orice loc, care îl recunoaște ca Domn și Stăpân al vieții. Este vorba aici despre credința în El ca persoană cu un anumit fel de a fi specific al Lui. Cine crede în felul acesta, cine îl primește așa cum îl arată Scriptura, în acela cuvântul lui se preface în răuri, nu în râu, ci râuri de apă vie, adică toate laturile adevărului Dumnezeesc țișnesc din inima lui. Adevărata credință în Hristos face schimbare în viața omului. Cine crede bine în Domnul Isus, în felul lui de a fi, devine o pricină de viață pentru cei cu care vine în legătură. Viața Mântuitorului este atunci viața Lui. Despre Avram se spune, Avram a crezut și a ajuns. Asta este scris la Roman 4,18. Toate ajungerile noastre duhovnicești se datoresc credinței adevărate în Domnul Isus Hristos. Așa ajungem plini de Duhul Sfânt, plini de dragoste, plini de înțelepciune, plini de râvnă și putere, plini de viață nouă cerească. Credinciosul nu este numai un vas care păstrează apă vie, ci râuri care curg în continuu spre cei însetați. Râurile curg fără pauză și această curgere este o lege a existenței lor. Ce sigur este un râu pe drumul lui! Nimic nu-l poate opri. La orice ceas din zi sau din noapte, pe ploaie sau pe soare, când este bucurie sau tristețe în casă, el trece mereu. Lui totul îi e indiferent, n-are niciodată necazuri și se bucură de puterea lui. El aleargă peste câmpii, pe lângă ramurile sălciilor, printre pietrele scânteitoare, prin nisipuri și nu-i pasă de nimic, nu-l stânjenește nimeni. E liber. Șuvoiul lui scaldă tot ce iese în cale. Este nepărtinitor. Își face loc printre munți, trece prin păduri, pe lângă cetăți sau prin cetăți, fără să se oprească în ele. Și câte lucruri nu se pot spune încă despre râuri. Ele toate se revarsă în mare, după ce în drumul lor au dat viață tuturor. Iată încă un lucru. Pe apa unui râu nu se poate lipi o etichetă. Nu se poate spune, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, după cum vedem creștinii din Corint. Înțelegând lucrurile acestea în mod duhovnicesc, Duhul de partidă înseamnă oprirea apei într-o groapă. Cine bea apă din apa vie, Hristos, acela curge necurmat spre veșnicie și nu poartă etichetă, nu poartă un nume de partidă. Cine crede în mine, cum zice Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Domnul Isus nu zice că aceste râuri de apă vie vor curge din capul omului, din locul minții, căci cunoașterea persoanei Domnului Hristos a felului său de a fi nu este un lucru al minții firești, ci cunoașterea Domnului Isus Hristos este o hrană gustată de inimă în care cresc simțăminte duhovnicești. Bucuria pe care o dau aceste simțăminte Face să se nască nevoia de a și altora adevărata înțelepciune duhovnicească, venind totdeauna din inimă pentru Domnul. Ca să ia naștere însă aceste simțăminte duhovnicești, trebuie, este necesară o putere pe care omul nu o are, fără de Duhul Sfânt. Lucrul acesta îl spune Sfântul Evanghelist în versetul următor pe care îl vom citi în dată, versetul 39. Să fim culoare minte. aminte de citirea și auzirea Cuvântului Lui Dumnezeu, ca să avem adevăratul folos pentru mântuirea și creșterea noastră duhovnicească. Iată acum și versetul 39 din Ioan 7. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei care vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. Sfântul Evanghelist Ioan spunea cuvintele acestea despre Duhul, Fericit este omul credincios care spune mereu cuvinte duhovnicești, care înalță mereu pe Domnul Isus și pe Duhul Sfânt, care lucrează acum pe pământ pentru întoarcerea păcătoșilor la Dumnezeu. Să fim atenți la orice cuvânt pe care îl rostim, ca să fie despre Duhul, despre lucrurile duhovnicești, să urmărească lucrurile de sus, nu cele de jos. Credinciosul, chiar dacă vorbește despre lucruri pământești, prin aceasta trebuie să aibă în vedere tot lucrurile cerești. Duhul pe care avea să-l primească cei ce vor crede în el. Oricine crede cu adevărat în Domnul Isus primește Duhul Sfânt. Primirea Duhului Sfânt are loc în clipa când omul primește pe Domnul Isus ca mântuitor al său personal prin credința în jetfa lui răscumpărătoare și prin pocăință, prin lepădarea de sine adevărată. Da, toți cei care sunt uniți prin credință cu Mântuitorul Hristos Iisus cel viu, au primit darul Duhului Sfânt, cum ni se arată la Efeseni 1 cu versetul 12. Plinătatea Duhului Sfânt însă o au numai aceia care îl proslăvesc în toată clipa, după cum se va vedea din explicațiile care urmează. Domnul Iisus primise ca om Duhul Sfânt la începutul lucrării sale pe pământ, dar pentru ca Duhul Sfânt ca persoană, să poată veni asupra altora, trebuia să se împlinească mai întâi lucrarea de răscumpărare, după care Domnul avea să intre în slava sa ca să trimită de acolo, de sus de la Tatăl, Duhul Sfânt asupra credincioșilor. Duhul Sfânt n-a venit în această lume decât pentru cei care cred în Domnul Isus. Aceștia îl primesc în clipa când primesc pe Mântuitorul Așa cum s-a mai spus, lucrul acesta să se știe bine și este cuprins în, Eva în Epistola către Efeseni, capitolul 1, versetul 12, spune, Voi, după ce ați crezut adevărul Evangheliei mântuirii voastre, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Credința în Hristos însă era legată de faptul că mai întâi să săvârșească lucrarea de mântuire. Înainte de răstignire, înviere și înălțarea la cer, Duhul Sfânt, nu era pentru omenire. Duhul Sfânt încă nu fusese dat, ne arată versetul care îl studiem, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. Nu, atunci nu era dat. Acum, însă, este. De ce? Pentru că acum, cel răstignit, înviat și înălțat este proslăvit de Dumnezeu, în fața întregii lumi, ca Mântuitorul desăvârșit. Și oricine voiește, Poate să vină la el și să fie mântuit prin credința în el. La această credință, Dumnezeu răspunde dând credinciosului pe Duhul Sfânt, care este pentru toți cei ce îl doresc. Altădată n-a fost așa, dar acum este. Slavă Domnului! Să pășim deci cu bucurie și să mulțumim Tatălui că este așa. Este așa de însemnat lucrul avea Duhul Sfânt, încât cine nu-l are, nu este al Domnului Hristos, după cum se arată la romani 8 cu 9. Cercetează-te, dragul meu, și dă-ți bine seama dacă ai pe Duhul Sfânt locuind în tine sau nu. Cercetează epistola lui Pavel către Galaten, capitolul 5, și vei vedea acolo roada Duhului Sfânt. Cercetează-ți viața și dacă nu ai, grăbește-te de te prezintă la Domnul Isus. primește-L ca mântuitor al tău, și în clipa când l-ai primit ca mântuitor al tău, lepădându-te de tot ce ai și tot ce ești, vei primi darul mântuirii împreună cu Duhul Sfânt. Cine are Duhul Sfânt, seamănă cu Hristos în toate privințele, gândește ca Hristos, trăiește ca Hristos, lucrează ca Hristos, pentru că este Duhul care l-a animat și pe Domnul Iisus Hristos, ca om fiind aici pe pământ. Duhul Sfânt, deci, încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. După cum nu este de ajuns pentru mântuire, Faptul că ai primit într-un moment prin credință pe Domnul Iisus ca Mântuitor, ci trebuie ca după aceea să și rămâi în El și să-L urmezi până la moarte, tot așa nu este de ajuns faptul că ai primit odată Duhul Sfânt atunci când ai fost născut din nou prin credința în Domnul Iisus, ci trebuie după aceea să primești plinătatea Duhului Sfânt. Și aceasta este legată de proslăvirea, de înălțarea Domnului Isus, clipă de clipă în toată mișcarea ființei tale. În măsura înălțării Domnului Isus, a felului său de a fi în mine, Duhul Sfânt mă umple și rodesc plăcut și frumos roada sa din Galaten 5, și atunci devin adevăr în toată purtarea și legea slobozeniei mă copreșește în întregime. Creșterea mea duhovnicească atârnă direct de plinătatea Duhului Sfânt, iar această plinătate atârnă direct de proslăvirea Domnului Isus. Nu așa, oricum putem să proslăvim pe Domnul Isus pentru a primi plinătatea Duhului Sfânt, nu, nu. În cartea prorocului Isaia, la capitolul 24 cu 15, citim Proslăviți dar pe Dumnezeu în locurile unde strălucește lumina. Lumina este deci locul potrivit și dorit de Dumnezeu pentru a-L proslăvi. Orice faptă întunecată, orice vorbă și gând întunecat, orice loc întunecat și orice stare firească împiedică proslăvirea Domnului Isus în noi și, prin urmare, împiedică primirea Duhului Sfânt, adică a plinătății de Duh Sfânt în noi. Este una să ai un musafir încuiat într-o cameră, căruia nu-i dai voie să pășească pragul camerei de acolo în nicio altă parte și, cu totul alta, să-i dai liber acces în toate camerele din casa ta. În fiecare zi trebuie să trăim din plinătatea Duhului Sfânt, deci în fiecare zi trebuie să avem inima pregătită pentru ca puterea Duhului să ne umple și să se reverse din noi peste tot pe unde mergem. Cine nu are Duhul Sfânt, Duhul lui Hristos, nu este a lui. Aici nu este vorba de învățătura lui Hristos, ci de Duhul lui. Căci învățătura lui o pot avea mulți. Ea se poate învăța în școli, din citirea Bibliei sau din alte cărți. Dar Duhul lui îl primesc numai aceea care îl proslăvesc în toată vremea, printr-o viață de lumină. După cum s-a zis, mântuirea o primim numai prin credința în Domnul Isus, dar mântuirea aceasta, dacă nu este urmată de plinătatea Duhului Sfânt, se pierde, se evaporează, căci numai Duhul Sfânt. Ne păstrează viața cea nouă în noi prin faptul că zilnic o împrospătează, o înnoiește și o crește. Duhul Sfânt, plinătatea Lui, locuiește în noi și lucrează în noi numai în măsura lepădării oricărui duh străin, căci multe duhuri străine sunt, duh de frică, duh de ceartă, duh de rătăcire, duhul lumii, duh de partidă, etc., toate acestea sunt menționate în Noul Testament. Să cerem de la Domnul darul, puterea și starea ca să-L putem proslăvi cu adevărat pentru a primi necurmat prinătatea Duhului Sfânt și prin Duhul Sfânt să-L putem sluji așa cum îi se cuvine. În versetul 40 de la Evanghelia după Ioan capitolul 7 unde ne aflăm citim Unii din Norod când au auzit aceste cuvinte ziceau acesta este cu adevărat prorocul. Iubiților, cuvântul Domnului Iisus trezește în oameni gânduri, întrebări și hotărâri. Unii pentru El, alți împotriva Lui. Așa a fost în toate vremurile, așa este și astăzi. Mântuitorul nostru stârnește ori admirație, ori împotrivire. Cale de mijloc nu există. Cine l-a primit cu adevărat în inima sa că mântuitor și domn, acela nu mai poate fi neutru. Unii din iudeii de odinioară, ascultând pe Domnul Isus vorbind, își dădeau doar cu părerea, dar fără convingere, pentru că nu aveau credință. Ei ziceau despre el că este prorocul, gândindu-se la locul din Deuteronom 18, unde se vorbește despre Marele Proroc. Dar tu, dragul meu, cine zici că este Isus? Într-un fel, trebuie să te pronunți și trebuie apoi să iei o hotărâre. Dacă te pronunți că Iisus este Hristosul, trebuie să te hotărăști să-L urmezi așa cum este El, să primești în tine felul său de a fi și să-L înalți tot timpul pentru ca și alții care te văd să se întoarcă la El și să fie mântuiți. Să ai mereu urechea îndreptată spre adevăr, spre Domnul Iisus, ca să-i poți auzi cuvintele. Unii din Norod când au auzit aceste cuvinte... Fi și tu printre cei care aud aceste cuvintele Domnului Isus și apoi primește-le cu inima, nu numai în minte, primește-le așa cum primește trupul sănătos hrana și îndeamnă și pe alții să le primească. Domnul să te ajute! În versetul 41 găsim o altă categorie de oameni și anume Alții ziceau Acesta este Hristosul și alții, deci o a treia categorie, ziceau cum? Din Galileea are să vine Hristosul? Și cei care ziceau despre Domnul Isus că este Hristosul și cei care tăgăduiau acest lucru erau la fel. Aveau aceeași trăire față de el. Toată lupta aceasta de vorbe nu avea nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Sunt oameni, tragem de aici concluzia, cărora le place să discute mult și despre multe, arătând prin aceasta cât de culți și înțelepți sunt ei. La ei vorbele nu au nicio valoare, de aceea le aruncă peste tot fără nicio reținere. Un om care vorbește mult, păcătuiește mult și nu poți avea încredere în el. Dacă iudeii care ziceau despre Domnul Isus că este Hristosul ar fi venit la el și cu credință și pocăință l-ar fi urmat ca niște ucenici supuși, atunci mărturisirea lor cu gura ar fi avut valoare. Numai adevărurile pe care le trăiești au valoare în vorbele tale, în mărturisirea ta cu gura, altfel ești un fățarnic. Dumnezeu nu se uită la vorbele noastre frumoase, ci mai întâi la trăirea noastră frumoasă. Dacă eu mărturisesc că Isus este Hristosul, dar nu se vede în mine chipul său, dacă eu nu trăiesc cum a trăit El, dacă nu se vede în mine felul său de a fi și de a lucra, sunt un mincinos Fățarnic. Mântuitorul îmi iartă slăbiciunile și neștiința mea, dar nu mi iartă viclenia, fățărnicia și mândria mea. Acestea nu sunt slăbiciuni. Când spun că Isus Hristos este Mântuitorul și Domnul meu, trebuie să arăt în viața mea mântuirea care mi-a adus-o și stăpânirea lui, a felului său de a fi în mine. Domnul Isus Hristos nu este nici naționalist. Nici confesionalist, nici părtinitorul vreunei clase sociale și nici iubitor de păcat și plăceri pământești. Ca el trebuie să fiu și eu în gândirea, vorbirea, lucrarea și trăirea mea. Acesta este adevărul. În versetul 42, disputa dintre acești iudei continuă în felul următor. Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betlehem unde era David? Fratele meu, fi foarte atent la ceea ce zice Scriptura Sfântă în toate lucrurile, căci numai ceea ce zice ea este adevărul. Nu te lua după oameni, dacă ceea ce spun ei nu se întemeiază 100% pe Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Adevărat zice preotul Iosif Trifa, rămâi toată viața ta lângă Cuvântul lui Dumnezeu, stai sub puterea lui așa cum stă pământul sub ploaia și căldura cerului de sus, și te vei bucura de comori neprețuite. Cea mai veche scriere creștină după Noul Testament, numit Didahile, învățătura celor 12 apostoli, scrie așa, Fiul meu, de cel care îți vorbește cuvântul lui Dumnezeu, adu-ți aminte ziua și noaptea, cinstește-l ca pe Domnul, căci unde vorbește cei al Domnului, acolo este Domnul. Cu multă putere și limpezime scrie despre însemnătatea Scripturii și Sfântul Ioan Gure de Aur. Noi trebuie să cugetăm așa cum spune Sfânta Scriptură, dar să n-o pe ea să vorbească așa cum cugetăm noi. Cine nu ține seamă de Scriptură, nu ține seamă de Hristos. Adevărul Scripturii nu trebuie neglijat din lingușire, spune cu foc și fericitul Ieronim. Nu zice Scriptura, spuneau iudeii aceștia, că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betleem unde era David? Să fim cu mare băgare de seamă iubiților și la o bârșie apământească a Domnului Iisus Hristos și la o bârșie a Lui cerească. Scriptura Sfântă ne arată limpede și pe una și pe cealaltă. De asemenea să fim mereu cu aminte la cele două părți ale adevărului, partea văzută fizică și partea nevăzută duhovnicească, pe care le înfățișează Sfânta Scriptură de la început până la sfârșit, căci numai așa avem adevăratul folos pentru mântuirea și desăvârșirea noastră. Cristosul a venit, așa după cum ne arată Scriptura, din sămânța lui David și din Betleem unde era David. În numele David înseamnă dragoste, Betleem înseamnă casa pâinii. Duhovnicește deci Domnul Iisus Hristos a venit din sămânța dragostei David și s-a născut în casa pâinii Betleem ca să fie dragoste întrupată care se jetfește pentru mântuirea lumii și pâine vie care dă viața veșnică tuturor celor care prin credință se hrănesc cu El. Domnul să ne facă parte la toți, de Domnul Isus Hristos să-L primim pentru noi. Amin. sunt în înței te vine cu te vine Dumnezeu